А потім ми танцювали під російську попсу. Там, у Житомирському готелі, де грали московські гастрабайтери. вони не знали українських пісень, а ми танцювали, нам було добре. Ти добре рухалася, мені подобається, коли жінка любить танцювати потім пиячили, знайомилися з прогресивною житомирською молоддю. Я тоді відчувала себе Остапом Бендером, який звітав у місто юності Кіси Вороб'янинова, а вранці соромилося йти на продаж книжок. Пішли, купили мені ковтинку, потім пили сік жахливий, банано полуничний, тільки б нікуди не йти». А потім підштовхували одна одну спілкуватися з радійниками, і очі, її знав Сашко Пономарев, очі твої, як волошки в житах. А потім у автобусу, коли ми поверталися до Києва, я запросила тебе займатися з моїми подарами східними танцями і ти не стала залізати в мушлю та обсцикати мене якоюсь гидотою. Ти слухала. Одна моя знайома написала, що ти сама і твоя творчість схожа на воду. Пам'ятаєш? А я – повітря. А що в мене величезний досвід спілкування зі скорпіонами? і чоловіки, і дитина. А ти знаєш, що Скорпіон за якимось зодіакальними законами – служка близнюків. Ага, не знала. То подумай про це, поки я піду на телебачення ПК. Квадратики. Цілую. Іренда Лариси. Ага, згадала. Так, тоді ми їздили в Житомир. Це була Моя перша поїздка в письменницькому складі досить дивна. Власне, ззовні все відбувалося досить пересічно, але чомусь, коли ми верталися зі мною, трапилась дивна річ. Власне, цей стан у зів'ялих квітах я назвала в мені «Розколовся горішок». Хоча я ніколи не пишу конкретно про себе, але цей стан треба було зафіксувати у слові, аби потім не забути зберегти. Якось водночас все змінилося, я почала всіх і все любити, навіть засмічену лісосмугу, по якій ми їхали і зупинилися, щоб збігати дівчатка наліво. До речі, за три-чотири тижні я збираюся підстрихтися і повернутися до свого власного кольору. Знаю, що буде гірше, ніж зараз, але треба щось міняти кардинально. Щойно мені написала Галя Вдовиченко, журналістка зі Львова. Просила додати щось живе до коментаря щодо анархічної акції в Гуляйполі. Тобто цього альтернативного фестивалю святкування Дня Незалежності. Ми ж нібито не збиралися туди їхати, все вирішили в останню мить, коли дізналися, що Микола з Елею їдуть туди машиною. Машиною – це добре, бо можна буде зупинятися на трасі. Я мрію поїсти шашликів, якісь придорожні забігайлівці з дерев'яними столиками – Відчуваю дику нелюдську втому. Відпустка пішла на метушню в Америці. Це може здатися кокетуванням, я цілком усвідомлюю, що таке буває раз в житті. Але дев'ять готелів за місяць і три-чотири зустрічі на день у навушниках з балаканиною це вже занадто для моєї астенії. Повернулася голодна і роздратована, а тут можливість пожерти м'яса на природі. Може, відійду? Я галі сказала, що ми будемо буржуазним десантом, що супроводжує банду батьки Махна. Вирідимося в сукні, капелюхи, Буа, чи подертів лисячі горжетки. Візьмемо самовар і револьвери, що мають стерчати за гумкою ажурних панчів. Еля додала, що візьме келихи з богемського скла. Щодо келихів не впевнена, що ми їх не розтрощимо. Краще б взяла тазик для блювання, але вона сказала, що саме зараз вони з сином з нього миються по черзі, бо в неї відключили гарячу воду. Тож це дуже цінно річно господарстві – блювати в нього святотатство. Тобто ця інформація вже кудись пішла, доведеться брати сукні. Хоча я весь час собі повторюю, як той герой з фільму «В джазі лише дівчата». Я чоловік, я чоловік, а я собі кажу, шануйся, ти не шоу-вумен. Лариса до Ірен. В цю мить. Піду налю собі ще венця. Ірен до Лариси. Продовження. Хороша в тебе дієта. Розкажеш, чи будуть результати. Напишеш мені цю дієту, спробуй сісти. Так от, про що? Насправді я не знаю, чи все воно потрібне. Чи це не соромно? Просто мені здається, що чим більше довкола тебе в розголосу, метушні, тим кумедніше виглядаєш перед нормальними людьми. Вони просто перестають тобі довіряти. Хоча зараз я помітила цікаву річ. Чим ти відвертіший, чим більше ти є собою, чим більше ти кажеш то, що думаєш, тим більше викликаєш роздратування і недовіри. Іде зворотна реакція, типу, що людина не може так думати та ще й висловлювати це вголос. Люди звикли до шоу. Не веду приклад. Прочитали коментар читача після своєї невеличкої репліки в газеті по-київській про те, які події тижня здалися мені найважливішими? Це у них періодично йде таке опитування. Треба визначити три події, які тебе зачепили. Перед тим журналістка мені надіслала відповіді інших відомих людей. Я за голову взялася. Все там так розумно. І про Палестину, і про якісь всесвітні конференції, і про Ясіра Арафата. Одне слово, які свідомі наші люди, як у них болить голова за Нігерію, за бананові плантації в Гондурасі, за всіх, скажу, за всіх переболію. Подумала про свої три враження. Написала те, що вважаю за потрібне, просто, побутове. І ось коментар вже висить на сайті. Що це все поза, що дядечка вважає, що людина, котра працювала в Наталі, не може так думати. Але найбільше вразила одна моя читачка, з котрої листувалася і намагалася її розрадити. Відчула, що в неї щось трапилося, потрібна допомога, розрада, слово. Чим більше їй писало всякого справжнього, тим роздратованішими ставали її відповіді, і в кожній лунала підозра. «А ви завжди така!» Або «Я не вірю, що ви говорите правду, такого не може бути!» Сумно стало від того, що люди настільки зневірилися в тому, що можна жити без каменя в кишені.